פרק עז. למנצח על ידותון, לאסף, מזמורו. קולי אל אלוהים ואצעקה. קולי אל אלוהים, והאזין אליי. ביום צרתי, אדוני, דרשתי. ידי לילה נגרה, ולא תפוג. מענה הנחם נפשי. הזכירה אלוהים, ואהמיה. אשיך ותתעטף רוחי סלע. אחזת שמורות עיניי, נפעמתי ולא אדבר. חישבתי ימים מקדם, שנות עולמים. אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיך, ויחפש רוחי. על עולמים יזנח אדוניי, ולא יוסיף לרצות עוד. האפס לנצח חסדו, גמר אומר לדור ודור. השכח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 גאלת בזרוע עמך, בני יעקב ויוסף סלע. ראוך מים, אלוהים, ראוך מים, יחילו, אף ירגזו תהומות. זורמו מים עבות, כל נתנו שחקים, אף חצציך יתהלכו. כל רעמך בגלגל, האירו ורקים תבל, רגזה ותרעש הארץ. בים דרכך, ושבילך במים רבים. ועיכבותיך לא נודעו. נחית חצון עמך ביד משה ואהרון.